Jag Men tro... han har en ja. flickvän. Ja. som bor i Norge. Ja, som har ja. en arm. <skratt> <skratt> Men han är <skratt> han älskar. <skratt> <skratt> I'll give you och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 187 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast Pari Pixlar! Jag som pratar heter Robin och mitt emot mig sitter Filippa och skakar på huvudet för att någonting är fel. Ja, det är väl 188? Nej. Vad? Sagan om ringen var senaste avsnittet. Det var 186. Nej, jag har skrivit 187. Då har du skrivit fel, har Filippa. Skrivit? Är, Då... du, är du helt säker? Eh, vi kan dubbelkolla, trippelkolla. Jag är helt säker, ja. Ha. 187 är det. Du hade rätt. Ja. Nu, hej. hej. Hej. Hej på dig. Du hostar lite. Jag, jag, jag har blivit sjuk igen. Du har varit på badhus och då ja. står ditt kast. Alltså jag blev sjuk i början av veckan. Alltså exakt en vecka sedan. Mm. Vaknade upp och var febrig och mådde jättedåligt. Har precis blivit frisk igen. Och då åker vi och badar i stadens lokala badhus. Mm. Och det är ju... Alltså när jag badar där och man är liksom under vatten. Jag känner hur kloret bränner bort mina hjärnceller. Det kliar liksom. Det, här, alltså det, det är ju farligt. Det kliar liksom i bakhuvudet på mig. Jag undrar vad fan du har gjort för det här. Nej, men jag badusen. vet inte. Nej. Samma fenomen mm. upplever jag när jag använder nässpray med mentol. Mm. Då bränner det också i bakhuvudet på mig. Det, det är ju läskigt. Alltså. alltså badhus är ju en märklig plats för konstiga iakttagelser. Ja, det är det. fyra. Äh, oh, fy! Alltså ja, jag, jag såg så många penisar idag. <laughs> Och de, ja, ja det, dels det. Det, ja. det, det ja. är imponerande egentligen hur stor variation det finns på dessa penisar som sitter på diverse olika män. I, ja, men ja. det är väl fint att vi är olika. Men vissa Eller? är så här: hur kan man gå runt med den där hela dagen? <laughs> Men alltså, det ser ut som en liten vissen ros. Nej men, liksom. <laughs> liksom. ja. Ja. Nej men Ja. Och sen vuxna människor som inte kan ta hand om sina barn och låter ungarna göra vad de vill. Ja. Det är också en, Så är det. en iakttagelse. Ja. Eh. Alltså jag är inte. Jag badhus känner mig bara jag är inte Jag känner mig lite smått traumatiserad av upplevelsen. Men det är ju lite äckligt. Det är ganska jätteäckligt tycker det jag. Det är ganska skitäckligt. Du ja. vet. alla så som är under vatten och kommer upp alla så här snoriga barn och alla bara så här du vet fräser ut två snorälvor liksom för att ja. få bort klåret. Ja. Man måste ju det, man håller ju på att dö annars. Mm. Liksom. Ja. Så badar man runt i det och så här får kall supa, Aj äh, fy vad äckligt. Ja. Jag är ju sjuk nu, för jag har ju hela stadens liksom, bakterier. Bak, he, hela stadens bakter, underlivsbakterier i mitt svalg nu. Oj, så långt. Ja, men du har ju sett en massa penisar och grejer. Så det är ju bara att acceptera. Jag skulle säga så här, hela, hela kommunens eh, bakterieflora samlat. Ja. Du, du gick direkt på könen. Ja, men där tänker jag att där finns det en del. Ja, ja. jo. Hörru du, avsnitt 187. Ja, eh, som det tydligen var. Ja, jag har lite, lite fakta på... Just den kombinationen av siffror. Förutom att det är det 187 avsnittet av Paripixlar. Och du är född 87? Är jag, är jag, jag är född 1987. Det är Aha. faktiskt sant. Ja. Så att 87 är rätt. Drottning Kleopatra den första utnämns till kung Ptolemaios den femtes visir. Ja, alltså, Ptolemaios den, ja. den femte. Ja. ja, var inte det han som var en av Alexander den Stores generaler. Någon av dem var ju en Ptolemaios. Det här är alltså 187 år före Kristus. Ja. ja. Alexander den Store var ju före Kristus. Jag vet ingenting om Alexander den Store. Han Förutom... hade fyra ja. generaler. Selevkos, Ptolemaios, Kassandros och Lucimacos. Det är fan sjukt att du kan det där. Det är helt sjukt. Du vet vad jag kan om Alexander den Store? Nej. Jag vet bara att det är en låt av Iron Maiden som, ja. de, som de har spelat live för första gången nu. Det tycker jag var bra kunskap. Ja. Ja. Det, det, det, kan, det nu kan du hans fyra generaler också. Ja, Jag kan ingenting om Om det här. Nej. Jag vet också att det är 187 kapitel i den hebreiska Toran. Toran. Du talar om det, Toran. Inte Toran. Toran. Toran. Och det är också en film med mm -hmm. Samuel L. Jackson. 187. Ja, 187. Okay. Nu, vet, nu vet ni det, kära lyssnare. Gud vad mycket kunskap <laughs> ja, på visst, så liten jag tid. Vet. Ja. Du, vi ska börja prata om, om det här eh, avsnittets tema. För vi har ju tio stycken jättehärliga näs att bjuda på. Musikspecialen är tillbaka förresten. Ja! Eh, där fick ni en... en Eller hur? Vi testar väl det i alla vi fall? Vi testar lite och ser ja. se reaktioner. Liksom. Eh, och Sen ska vi göra tre stycken fördomsprofiler. Jag vet inte hur vi ska hinna med allt det här idag. Ja, vad ja. kul! Det hade jag glömt bort. Åh, oh, vad roligt. Vad pepp jag blev. Eh, sen ska vi dra lite pappaskämt också här. Mm. Eh, och det är, väl, det är väl det vi har att bjuda på idag. Liksom. Mm. Så ska vi sätta igång med en låt med en gång och så får vi se vart fan vi hamnar. Det tycker jag. Vem ska börja Du kan börja. Du kan börja. Ska jag börja? Mm. Och Men... Som sagt, det är tio låtar och, och det är bara musik ifrån eh, Ness och Famicom. Ja. Ja. Det stämmer. Förra gången vi hade NES musikspecial så valde vi verkligen bara klassiker. Vi hade ju liksom Ninja Gaiden, vi hade Mr. Gimmick, Blast the Master Batman, Castlevania etc. Mm. Bara klassiker. Så den här gången så. Ja, men det blev lite svårare att hitta från, från andra spel. Ja, jag har några klassiker men också några riktigt udda låtar. ja Jag har hittat udda, tycker jag i alla fall. Mm. udda för mig. Okay. Men eh, jag kan tänka mig att det här låtar ändå som folk känner till. Det är skåpmat. Ja, några av dem i alla mm, fall. Okay. Inte alla. Mm, okay. men, spännande, spännande. Men, mm, vi ska börja med låten Bushroots från spelet Darkwing Duck. Här kommer den. Musik. Ja, det här var alltså då den Bush Roots från Darkwing Duck släpptes 1992, utvecklat av Capcom och det är Yasuaki Fujita. My name som, eh... My name is Darkwing Duck and I like to. Nej. Är det det du tänker på nu när du lyssnar på den här låten? Nej, den är ju svängig, eller hur? Ja, det är Absolut, absolut. Jag, tänker, det... jag tänker på ledmotivet till den tecknade tv-serien som jag såg jättemycket när jag var liten. Och då säger de så. Darkwing Duck. Nej, då säger de inte Darkwing Duck likes to... Utan... Nej, nej, nej det förstår jag. Ja. Let's get dangerous. Vad har vi på Darkwing Duck? Ja, oh, let's get dangerous. Jag tror att, vi säger det fel. Man, man säger Darkwing Duck, säger man Men jag tror att det ska vara Darko Darkwing. Alltså Darkwing Duck- inte Darkwing Duck, utan Darkwing Duck. Eller? Hallå? Vänta, alltså jag hör inte skillnaden. It's the same picture. Ja. <laughs> jag förstår inte. Jag tror, jag tror inte man... I Sverige har vi alltid Darkwing Duck. Men jag uh. tror man säger Darkwing Duck. Eller? Eller? Nej, det kanske är... fel. Det är skitsamma. Du, va, va har vi på en dark... gång säger du snabbt och den andra säger du lite långsammare. Vad va har vi på Darkwing Duck? Aha, nu hörde, ja. jag nu mm. hörde jag det. Nu hörde jag eh, Inte så mycket. Jag tittade inte så mycket på den när jag var liten. Det gick ju på Disneyklubben när jag var liten. Mm. Jag såg... Jag såg det varje, varje fredag. Jag har alltid tyckt att introlåten är asball. Jag har alltid älskat. den nej. Darkwing Duck nu blir vi farliga. Ja. Det, där är ja. ja, det, det är där det är det är bra men... serie, bra serie. Det var ja. lite det var den blev ju till och med bannad i Sverige vet jag för den men var den va? var den var för våldsamt så man översatte faktiskt inte så jättemånga avsnitt I svenska. Det är ju galet. Mm. Alltså vad, vad tiderna har förändrats. Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten då vill jag alltså när jag typ var kanske så här åtta då vill jag cosplaya som Darkwing Duck jag kan säga att det var. Ja, men just det, har det inte var, du gjort det? Eller var du sorro då? Jag var sorg. Men jag, jag ville ju vara Darkwing, Darkwing Duck också. Och det var ju typ omöjligt för att, vart fan hittar man en lila hatt? Alltså jag var jag var inte mamma på så här Buttrix. vad heter den så butttricks butttricks butttricks uh, okay. förlåt Malin jag vet att du jobbar på Buttrix. men uh, jag var, de, hade inga, de hade inga lila hattar där nej de hade ja. inte det varför nej. heter butiken Buttrix? jag vet inte det är olämpligt. jag, jag, jag tror att grundaren hette säkert Buttrix, han var säkert dansk eller någonting. Ja, säkert. För att danskar är så, eller vad menar du? Nej, men jag menar bara att de är märkliga och ja, konstiga efternamn. Uh, nu ja. vet jag en sak. Mm. Nu vet jag vad vår nya ljudgrej ska bli. Aha. Det måste vara Kirsti. Ja, det är orimligt. Det är orimligt! Ja, den ska jag lägga till Den i. Ja. är ju perfekt, tänker jag. En så länge får vi nöja oss med... Men skrattar då för fan! ...med käll till ja, ja, men han får gärna vara ja. kvar. Men Darkwing Duck på mm. NES. det var ju under den här tiden då, då Disney hade ett jättebra samarbete med Capcom och gjorde mm. piss många bra spel. Alltså ja, chip, chip, chip, and chip and Dale och, och... Vad heter? den? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Flyknan, ja. oh yeah, ja, det är så här. Good times. Ja. Good fucking times. Ja, fast alltså. konstigt intro. Nej, den är bra ju bra. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, men det uh, låter uh, låt uh, uh, ju uh, uh, typ nu som... Hur sticker är... vi? nu? Texterna är ju i samma nivå som en babybok. En pekbok. Ja. Ja, Flygplan! Det, det var ju till för att, den var, de var ju till för att hypnotisera barn. Och det lyckades de ju avgjusligen med. För att vi kan ju de här låtarna... Vad säger de på engelska? De säger inte uh, airplane. Uh, nej, tailspin va? Oj oh ja, yeah, tailspin. Mm. Oj oh ja. Yeah. Ja men den svenska översättningen Flygplan. har jag. Flygplan. Ja. Väldigt mig mot. Jag var extremt kär i Rebecca Cunningham. Pärlan. Nej, här, hon chefen. Jaha. På flygbolaget. Ja, där. ja, ja. Far och flyg AB heter de väl va? Heter de inte det? Det minns inte jag. Alltså, du måste förstå ja. att jag kommer ihåg Alexander Fie Stores <laughs> fyra generaler. Jag kommer inte ihåg vad tecknade karaktärer heter. Nej. Förstår du? Mm. Det är sånt du fyller din hjärna med. Ja, ja. precis. Ja, du gick i skolan, jag gick inte i skolan. Nej. Du, vi, kan, vi kan egentligen summera det. Ja. Så. ja. Ska vi gå vidare till nästa låt? Vi har snackat så mycket skit ja, här nu. Ja, din tur. Alltså okej, okay, vi kör en klassiker. Även om det här är ett spel som aldrig släpptes i Europa- Tycker vi kör den här låten ändå. Vi ska lyssna på Chaos Shrine ifrån Final Fantasy. Oj, oj, oj. Shrine ifrån Final Fantasy. Jag fick en sån här känsla i kroppen när jag spelade Final Fantasy 16, som på många ställen effektivt använder sig av gammal Final Fantasy-musik. Uh. Alltså den här låten och preluden ifrån Final Fantasy 1 används på ett par ställen i det senaste Final Fantasy-spelet. Och det blev en sån sjuk nostalgiryjsning i kroppen vid de här tillfällena. Final Fantasy 16:s producent uh, Yoshida, även kallas Yoshi P., han kallas för så eh, visar på många sätt att han är trogen serien förutom att eh, liksom ordentligt styra upp Final Fantasy 14 spektaklet så ledde han ju Final Fantasy in på en ny bana i och med Final Fantasy 16 mycket respekt till den herren. och den här låten är faktiskt eh, min favoritlåt från det första Final fantasy spelet skriven av Kungen själv, Nobu Uematsu. Den här låten är ju fan... Ja, men det är fantastiskt. Det är, det är Allt Uematsu alltså. rör vid blir till guld. Ja, och jag hittade ja. faktiskt en, en pin här hemma. En sån här liten pin du sätter på, ja. på väskan. Eller som på, han gav oss. Som han gav oss när ja. vi träffade honom på eh, en koncert. När han, eh, det var inte han som spelade. Det var en pianist som spelade, men Nobu Uematsu var på plats- Precis, och det en var en meet and, and greet innan. Ja. Och du och jag berättade att vi... Jag berättar här i podden 100 ja, gånger förut, vi men... in... När vi gifte oss så hade vi hans musik. Mm. Och det berättade vi för honom. Han blev jätteglad. Och sen på konserten, efter att vi då har liksom träffat honom och berättat... Så håller han som ett litet tal. Och han berättar det här för hela publiken. Mm. Och liksom pekar på oss och vi sitter där. Otäckt. Och det var otäckt. Då <laughs> ja. kissar vi på oss lite, va? Ja. Ja. Jag gillar Uematsu. Han är fan... Alltså guld. Fan, ta hand om den där karn. Låt han ja. leva tills han blir 200 år eller något. Jag ja, vi måste värna om Uematsu. Värna om Uematsu. Ja, det är viktigt. Ja. viktigt. ja, fin låt. Ja. Vad är den ledande orsaken till torr hud? Handdukar. Oj! Då för fan. Den var bra. Den var, den var riktigt bra. Men då för fan. Ja, men Jag kan men skratta inte skratta då för att hosta. Men skratta då för fan! <laughs> Jävla Kjell Bergqvist. Han han. Farlig man. Ja, han är farlig. Trasig man. Alltså han, han. Vilken din favoritroll som Kjell Bergqvist har gjort? Men vadå? Han spelar ju samma roll i alla filmer. <laughs> Nej. Jo. Nej. Han är alltid den bullrig, medelålders lite halvalkad man som ändå kvinnorna svärmar kring. Ja. För att de inte inne ens vill ha en sån man. Hans, hans absolut Jag viktigaste... kan ändra honom! Ja, det är så. Ja. så är det ju. Ett projekt. Det yttersta exemplet på det det är ju när han spelar jag vet inte vad karaktären heter men han spelar i alla fall en styrpappa i filmen Vinterviken. när han ja. är han är extremt otäck i den filmen. Aha, alltså, aha. Du vet, för det första så huvudpersonen är ju en mörkhyad man ja, som, heter, som heter Jon Jon. Um, Peter, yes. ha Peter Haber är med i den filmen också. Fan vad han är bra i den ja, filmen. han, är bra. han är bra. Bergqvist är ju såhär otredlig mot honom och säger, du måste kanske gå och tvätta er. Ser lite skitig ut. Uh, och så står aha. han såhär mm, Oxroulader ska vi äta ikväll, det gillar du Fy, slisk. Mm. Och sen så han, han, alltså han begår ju sexualbrott och, ja, fy... och allt möjligt i den här filmen. Han, han, är, han, är, han är en fruktansvärd människa i den här filmen. Men, men det är ändå så här, någonting i hans i hans, eh, jargong som man ändå alltid bara skrattar åt. För att det är, det är liksom, han är ändå så här, 30% the real Kjell Bergqvist, tror jag. Ja, men man tror ju det. Kanske ja. inte den som begår brott. Nu, du vet, det vill jag ju inte stå men, och säga. Nej, nej. Jag, liksom, jag, men... Det kan man ta avstånd ifrån. Ja, men, ja, han, är, han, han är nog en bullrig en, en kar, förstår mm. du, mm. på det sättet. Han gillar att sätta folk på plats. Jag trodde du skulle säga något annat. Och till det vill jag bara säga ja, det tror jag. <laughs> så vi du en gång till här? Ja. Men skratta då för fan! Så. Ja, men eller hur? Ja. Ja. Ska vi gå till nästa låt? Ja, men det tycker jag. Det är din mm. tur att välja låt. Ja, nu ska vi besöka djunglerna Och det här är ett spel från Konami. Jag snackar såklart om Metal gear Två Snakes Revenge och låten heter Jungle Infiltration. Nostalgear 2, Snakes Revenge, Jungle Infiltration. Mm. Kompone, kom, komponerat. Komponerad? Komponerat, ja, om komponerad, säger så. Ja. Jag tänker att jag förlorade S någonstans. Men det mm. stämmer. Komponerat mm. av Tsutomi Ogura. Nu ska jag säga en sak till dig. Aha. Hideo Kojima mm. har ingenting med det där spelet att göra. Nej. Ingenting? Nej. Det, det, det, är jag det har jag inte sagt. Nej, jag vet. Men jag säger bara att det där är en uppföljare ja. som de gjorde utan hans inblandning. Och den, den, den, den är liksom inte en del i kanon. Nej. ens Utan den, den, den, den är bara liksom typ Rambo. Korrekt. Men äh, låten är skärmig och ja, har ja. skapat diverse äh, metal covers. Vill det, jag säga. Det, absolut. absolut. <laughs> men jag tycker bara att det är så kul hur Konami redan då fick så här, Redan då var sellouts. Ja men redan då var så här, vet du vad, Mr. Kojima, vi Skitligt. Vi lånar dina grejer ah. här lite. Och ah. det är samma sak som man gjorde med det här fruktansvärda spelet Metal Gear Survive. Oj, det har jag missat helt. Efter Metal Gear Solid 5 när, Ko när Kojima lämnade Konami och gick vidare för att bilda Kojima Productions Metal Gear Solid 5 var ju halvfärdigt men man bestämde sig för att släppa det ändå. Och det som hände efter det var ju att man tog ju då alla assets i det spelet och gjorde ett online-spel som hette Metal Gear... Survive, som är ett, ett online-spel med typ zombies. Alltså det där ja, funkar nej, inte. Nej, det var, det var jätte jättemärkligt. Alltså jag tycker alltid att sånt där är spännande. Du vet, om du har en franchise mm. liksom med spel, vi säger Metal Gear, liksom, som tilltar en viss typ av spelare. Mm. Eh, oftast är det spelare som kanske har varit med alltså, ett par decennier tillbaka. De liksom, Sen Metal Gear Solid 2 och 3. Liksom. Ja. Och så försöker du införa någon helt ny typ av plattform eller element Till exempel online Eller typ Battle Royale som var på tapeten för tre år sedan Där mm. alla spel hade Battle Royale jag, jag tror att det var ett Battle Royale-läge i Metal Gear Survive också Ja men det var jag. säkert mm. det För att alla skulle ha det jag tror. Och då, jag förstår mig inte på varför man gör så här Vill man locka över den gamla målgruppen till det här för det kommer inte funka. Nej, nej, Eller vill nej, nej. man locka in nya spelare till Metal Gear-serien? För det bara, kommer inte heller funka. sina de har redan sina plattformar och sina spelserier ja, ja. som de spelar. Alltså funkar nästan aldrig sådana här saker. Det handlar bara om att Konami äger rättigheterna och bara vill tjäna pengar på det. Ja, men bara, ja. Det bara men de det. gör ju det är inte bara det. Hur kan man tjäna alltså. pengar på någonting som inte är framgångsrikt? Ja, det har jag frågat det har jag tänkt på i flera år i, ja. när det kommer till just Konami. Men de är på väg tillbaka till spelvärlden alltså riktiga spelvärden. Inte Pachinko inte mobilspel utan Fun Silent Hill är på väg tillbaka. Mm. Det ryktas att eller ja, 3. Snake Eater ja, Remake. Ja, igen. Mm. Nu händer ja, ja, det. Ja, absolut. De är på väg tillbaka till... till men jag du... ropar inte hej än. Nej, det gör inte jag heller. För jag är seriöst Lite orolig över sidan till. Vi borde ha fått se och höra mm. mer av det. Alltså, jag, för, nu, nu var det länge sedan du Nu var det väldigt länge sedan. Och jag ropar inte hej för en remake. Alltså nog för att det är skitbra. Mm. Mm. Skitkul att uh, Metal Gear Solid 3 blir, uh, alltså de gör en remake på det. Mm. Jätteroligt. Men jag tycker inte att man kan vara helt tillbaka förrän man, förrän man släpper ett riktigt bra spel som känns, som andas, som Mm. De gamla. Ja, förstår äh, du? De har, de har mycket att bevisa. De har väldigt mycket. Ja. ja De har halkat mm. ur bana för flera år sedan. Ja, ja, ja. ja. Ä ända sen uh, det, här, det här E3 för många år sedan. Oh. Med, <laughs> alla vet vad jag pratar om. Mm. Men, ja. De hade ett katastrofalt E3 för många år sedan. Det var sista gången man såg dem på E3. Och sen efter det så backade de ur. Både alltså E3 men också spelindustrin generellt. Och de batterierna är mer än en miljon One million troops. Wow! One million troops. Oh. Love you guys. <laughs> and also, you'll see the that the difficulty levels will be changed on the two players mode and making even harder. Att, oh. Ja. Oh. Nej, men det är tråkigt, i tragiskt Men eh, vi pratade tidigare om Capcom Jag tycker att vi återbesöker Capcom en gång till För nu ska vi prata om allas vår favorit Den blåa bombaren oh. eh, Vi ska lyssna på musiken ifrån Megaman 5 Och vi ska lyssna på låten Title Theme team ifrån Mega Man 5, Maria Magucci, in-house kompositör från Capcom. Hon har jobbat med spel som till exempel Street Fighter 2, UN Squadron, Final Fight 2 och många andra titlar. Maria Tamaguchi. <laughs> Nej, vad det, där var, det? där var kulturellt Va? inappropriate. Nej. Jo. Du jag sa, tyckte det lät som en Tamaguchi. Inte Tamaguchi. Nej, men jag tyckte det lät som en Tamaguchi. Kommer du ihåg bandet... Vad har vi på en ja, Kommer du ihåg bandet Days som skrev låten I'm your Tamaguchi, so happy that you love me. I wish we'd det be här together, together Det är så, så typiskt Robin ever. <laughs> moment. Sånt där kommer du ihåg. Ja, fan jag ville ha den singen när jag var liten. Helt men jag fick den aldrig. Nej. Jag fick aldrig köpa den där singeln. Jag ville Sack så gärna ha Tamaguchi-låten. Jag tror att det var bandet Days- som alltså d a e Som släppte den låten Apropå Capcom Jag har en spelserie Som jag skulle vilja återuppliva Från dem faktiskt Det är ingenting med, från Ness. Capcom. Ja, är ingenting med Ness att göra Men jag bara säger det här uh -huh. Deras intergalaktiska fantasy fighting spel Star Gladiator Oj oj oj mm. Okay. Skit, kul fightingspel, väldigt mycket Star Wars inspirerat med så här lightsabers. Så... Star Gladiator. Ja. Är man, ser man ut som en gladiator, fast man är ändå såra sci-fiig. Alltså det ser ut som Star Wars karaktärer, fast om Star Wars karaktärer kommer från Japan. Så det är typ en battle royale i rymden. Nej, det är fightingspel, alltså en mot en. Ja. Men den, den har lightsabers och Ewoks i alla fall. Okay. Eh, vi fick ju faktiskt en uppföljare, och det var ju plasma Sword på. Jag tror den ställdes på Dreamcast. Inte helt säker. Jag tror att plasma Plasmasword kom till Dreamcast i alla fall. Mm. Men det är så många coola fighting-spelserier som bara gått och dött. Ja. Alltså typ Battle Battlerina Torshinden. Mm. Bloody Roar. Mm. Dead or Alive. Jag saknar till och med Dead or Alive. Då har det gått Men hur, långt. hur skulle det om, om det släpptes ett Dead or Alive? Mm. När det släpptes det senaste? Jag vet inte. Det här måste vi kolla upp. Så vi kollar upp Dead or Alive franchise här lite snabbt. 2019 släpptes Dead or Alive 6 Oj. och, och Dead, or Alive, Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Men du ser, det släpps ju fortfarande spel liksom. Hur väl tas de emot? jag, jag kanske bara saknar saknar hur fighting-spel var förr i tiden. Oh, idag, idag är de det så kubiska mycket, formerna kanske. Ja, men idag är det så mycket fokus Kologoner. på, på ranking-matches och grejer, alltså online-spel. Ja, men Kan vi skrota online-läge? Fy vad tråkigt det är. Online dödar spelglädje. Jag, jag vill ha ett spel som typ Tekken 2, där du får börja med typ 10 karaktärer och sen är du lite så här, investerad i deras stories. Och så måste du klara spelet för att låsa upp nya karaktärer liksom. Det är typ ja. det jag vill ha. Liksom. Ja. Jag, ja sak jag saknar det. Liksom. Mm -hmm. och som som typ Bloody Roar. Bloody Roar är typ ett av mina favoritfightingspel spel på det första PlayStation. Det kommer inte jag ihåg. Då blir det djur. Det är en jätteful CGI-cutscene ja. cut, till Denna... intro. Alla, ja. alla som lyssnar nu måste ni måste pausa. Och, och, ja, alla kan ja. bli ett djur, va? Ja, alla kan bli ett ja. djur. Pausa här och så går ni på Youtube och så söker ni på Bloody Roar Opening Cinematic. Men alltså, det är, så jävla är det ful. till Sega? Nej, det är till Playstation. Playstation. Ja. Du kan bli ja. en, en kanin och en gorilla. Och en... Ja, det är skit -tompigt. Ja, mm. men det är, det är ett bra jävla spel. Men du spel. har ett människoläge också, hur? Ja, ja, Just precis. det, det är jättefult. Nej, det är ganska snyggt tror jag Nej. Playstation. Jo, Nej, men det är, det är tompigt. Ja, men det är ganska, Varför alltså, gör man ett sånt spel? Nej, det, tycker det är jag. Jag. coolt. Och sen Torsinden också, mm. som jag gillar jättemycket. Mm. Med bra musik och så här. Jag hoppas att vi någon gång kan få en revival av den här franchisen som inte är liksom online. Baserat, liksom. Jag men gillar att jag... sitta i soffan och spela. Liksom. Men Coach Co-op. Eller... Inte co alltså, Coach. Coach. Ja, men... Du står och har en tränare och så blir det. Ja, precis. Det hade varit någonting. Ja, coach Co-op. Ja. Det är som ordet download. Om mm. någon anledning kan inte min hjärna greppa det så då blir det download. Mm. Förstår du? Mm. Så därför blir det Coach Co-op. Ja, mig. precis. Ja. Ja. Det, är, det är din hjärna som är felprogrammerat. Mm. Men Alexander Kyrgeneraler. Mm. Bjötapeten etc. Slaget vid Hastings. 1066. Ja, precis. Det är, jag började på 1700... Fel. Robin. Fast du kan days med Amjö Tamaguchi. Ja, precis. Den kan sånt, du. sånt viktigt mm, kan jag. Eller? Vem går till jobbet fast han är död? Där lever han. <här> Det är obdu obducenten. Aha. Han, han går ju till jobbet ja, fast han är... Ja, han hamnar ju på jobbet. Ja, fast han är gamla död. Det ja, var kul. Ja, ja, det ja, ibland, ibland får jag till det. Smart. Det är din tur att välja låt. Ja, men det sämmer. Nu ska vi gå vidare till någonting helt annat. Nu har vi en låt från spelet Mother. Och låten är Field Theme 1. Jätteinspirerande. av alltså låten Field Theme 1 från spelet Mother släpptes 1989 utvecklat av Ape och Pax Softnica. Jättemärkligt. Är det säkert är det inte Hal Laboratories Alltså det, det? det står sådär. Okay. Jag vet För det här är ju det, det första. Earth. Earthbound. Ja, ja. Exakt. exakt. Musiken är i alla fall utvecklat av Keichi Suzuki och Hirokazu Tanaka. Mm. Nintendo mm. Fejor. Exakt. Det stämmer jävla konstiga spel om det. Jag har ju börjat spela Earthbound på SNES, som då ja. är det andra spelet. Tredje, andra, tredje. Nu får jag tänka på vad jag säger här. Ja, Tunis, något sånt där. Jag är lite osäker också, men mm. den som du och jag började börjat spela på, på mm. Minin. SNES-minin. Ja. ja, precis. Den var ju jätteskärmig, men det är ändå ganska det är ändå ganska svårt. Det är ett väldigt konstigt spel. Ja, ja, gud, ja men det är, det är charmigt. Ja, ja charmigt. absolut. Men mm. det, är, det är helt stört också. Ja, ja visst. Alltså, just det här med roulette-systemet. Ja, det, det är, visst, så, visst. Du vet, Musiken är och mm. Karaktärerna säger så här, ibland väldigt suggestiva ja, saker. Ja, men det är ju och, grejer, drömvärldar, ja. liksom, och Jag uppskattar ja. ändå. Jag gillar stilen på, på just den mm. Mother som vi spelade. Jag, må, jag måste ge den en chans någon gång. Känner. Ja, Earthbound, det måste vi. Liksom. Ja, ja Gudja. Mm. Ja, det är bra, som bra, sagt bra låt också. Väldigt mysig musik mm. tycker jag. Mm, Jätte Jag går vidare om det är okej okay för dig. Om du hade något mer att säga. Att ni Nej. Kör på. Vi ska lyssna på låten Area C ifrån spelet Shatterhand. Hand heter spelet och låten heter Area C. 1991, utvecklat av Jaliko och Natsume. Ett av de fulaste omslagen på Ness. Helt klart. Men mycket bra musik från Jaliko. ja ja är. Ja. Men omslaget är så här: den tuff kille liksom, som slår. Som så så har grännat på den tiden. Och så har han extremt snabba så Sådana som är uh. moderna nu. Du vet, sådana här som är formade med en tjock båge upp till. Uh. Och sen är det uh. glas. Du vet, uh. sådana här som alla, alla coola gen, gen har. Uh. Kan man, är det gen uh. Men du, det du, det du vet vad nästa generation heter va? X. Nej, Nej. den heter typ här gen alpha eller någonting. Det heter något uh. konstigt. Ja, det är jag, då jag tycker sånt här, fäta... här är luddigt. Jag tycker sånt här är jätteluddigt. <coughs> för att när jag tittar liksom, då är det så här. Ja, oh, fan, fucking millennials. Liksom. Jag bara, men jag är född 87, vad är jag? Så här, jag är också en millennial. Ja, tydligen, det är du. Jag, bara, jag är 35 och ja. ganska vuxen ja. mig, tycker men du, jag Men du är en millennial också. Jag, tror jag. jag identifierar mig inte med någonting av det här. alltså Alla memes och skämt om millennials. Jag identifierar mig inte med någonting. Liksom. Jag är ju en millennial. Ja, det är du verkligen. För att jag är liksom jag var, jag var liksom tonåring på 00-talet. Mm. liksom Mm. Du var ju snäppet redan för stor då. Ja. Mm. Det, ja, det skiljer det. ju faktiskt fem år mellan dig och mig. Och ja. det tycker jag märks ibland. Mm. Bortsett från att du är väldigt påläst och beläst och bra betyg i skolan och kan jättemycket historia, kemi, allt sånt där. Ja, jag, men, jag kan inget ingenting sånt. Men jag säger att när jag pratar om så här barnprogram och sånt, då blir du så här bara, ah, fast det är typ som så här filmen Anastasia mm. som vi såg rätt nyligen. Mm. Jag var ju för gammal när den filmen kom. Ja. Du, den var ju helt Men i Men det är också prime. så här kul. Den kom 97. Så vad ja. var du? 10 år. Alltså, uh, var du, du för gammal då? Tjejfilm. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Tjejfilm. I see, I, I see. Mm. Tjej. Tunt, tunt i Jag, vi såg den rätt nyligen. Du hade hypat den som fan. Jag har aldrig mm. sett den. Äh. Lägg av. Äh, nu ljuger du. Du satt där och bara, ah, ja, den var jättebra, sa du. Och bra musik. Och bra animationer och allting. Jag sa jag, Förutom ansiktena. Ja, så, there. Ja, I it. Jag sa att den såg hattig ut. Och jag tyckte att storyn var lite... Nej. Den är inte... Nu ljuger lyssna, du! Den är, jag säger bara så här. Den är inte Don Bluths Resan till Amerika. Nej. Det är den inte. Men det är en Don Bluth-film och det märks. Ja, men Nim är bättre. Och, och Resan till Amerika är kanske tio gånger bättre. Jag har inte sett klart Nimm. En så jag vet inte. Resan till Amerika, jag gråter varje gång. Ja, ja den är jättefin. Den är, den är så, så, så fint ja, Men träffa. har jag Anastasia typ hänt på riktigt Fy så man. väl min lilla pojke När ja, slutar det. Spelar han en fjol där. Så fint alltså. Mm. Mamma, pappa, det är så... Aj, fan, jag gråter alltså det är mm. fan, det. Är... F -f -f -f -f. Mm. Mycket feelings där alltså. Ja. God, yeah. Fan vad jag älskar det till Amerika. Jag tycker den är så bra. Jag tycker den är en fin film. Eh, I alla fall, Chatterhand, Area C lyssnade på här. I Japan eh, så var detta spel eh, faktiskt tänkt att vara eller det var faktiskt ett eh, licensspel till eh, live-action-serien Super Rescue Solbrain eller Tokyo Sh Sh Shire Isorubien. Jag vet inte om det där uttalet var godkänt. <håll> låter på mig i alla fall om Castlevania tycker jag lite grann. Med så här, den här nedåtgående basslingan. Det känns fräckt och fräscht och coolt och sådär. Jag har aldrig spelat spelet själv. Jag äger det men jag har aldrig spelat det. Just Yaleko som gjorde det här spelet också har ju en drös riktigt fräcka beatemaps på Super Nintendo. Vad sägs om spelet Tough Enough? Oh my, oh. Ja, men åh. Vet du vad? Det där, det där är töntet. Det heter Tough Enough i Europa och USA. Egentligen heter det... Um, uh, vad fan heter det? Rushing Beat. Nej, det är Rival Turf som heter Rushing men Beat. Men gud, ja. alltså du bara slänger ur så här... Ruffa, ja. to, <laughs> to better tuffa... Men det är så här, Det är så. Här. Spelet, gud, spelet är... kommer till USA. Det heter Rushing Beat. Det lät ju bäst. Det låter coolt. beat. Det kommer gå snabbt och det är våldsamt. Ja. I USA bara, nej det ska heta Rival Turf. Och det andra spelet ska heta Tough Enough. Ja, men säger du, säger du det flera gånger. Tough Enough. Ja, tough då blir enough. det bara tuntigt. Ja. Tough, enough. tough Enough. Men det, det jag ville komma in på i alla fall. Det är så att Man tänker ibland när de översätter spel från japanska till engelska. Så blir det bara dumt. Ja. Och då kommer jag tänka på just det här med filmer också. Förr i tiden så brukade man ju översätta filmtitlar ja. till, till svenska. Ja. Så jag har några filmer här nu. Så jag tänkte testa dig. Jag kommer läsa upp den engelska titeln ja. på filmen. Och sen ska du få gissa på vad den marknadsfördes med för titel ja, men i är typ Sverige. Om det måndag hela veckan och ett par om parentifarsha. Ja men precis. Ja. Alltså, måndag hela veckan, bra exempel. Det var ju mm. Groundhog Day. Ja. Och sen måndag hela veckan, ja. Mm. Men vad säger du om filmen It Could Happen to You? Vad hette den i Sverige? Okej, okay, nu tänker jag säga en typ så här: På smällen. Nej, polis <laughs> ger Servitris två miljoner i dricks. Mm. Vänta, vänta, vilken var den engelska titeln? It Could Happen to You. Jaha, ska jag säga vad den svenska är? <laughs> ja, oh, precis. Ja ja, fast det, ja, ja, så svarade jag ju så ja. också. Polis, ja. polis ger servitris två miljoner i dricks. Ja, det var ju märkligt. Eh, är det, det en här... gammal film? Ja, ja 80-90 någon gång där. Okay, ja. Så pretty, pretty old. Eh, vad säger du om filmen Heathers? Alltså med TH? Heathers. Ja. He he Inte Heathers. Nej, Heathers. Ingen aning. Häxor, läxor och dödliga lektioner. Ja, men det känner jag ja, igen. Ja, ja, ja. Fuck, vilken... Vilken är det? Vad fan jag? vet inte. Ja. Jag vet inte. Det är någon häxfilm. <skratt> <är någon> <skratt> Okej, okay, nästa då. Vad sägs som attack of the 50-foot woman? 50-foot woman, förlåt. Alltså attacken från den 50-foot uh, långa uh, ja Ingen aning. Wow, min fru är en sexy jätte. Nej. Mm. Usch, vad sexistiskt. Sexist. Ja, och vad uselt. <laughs> uh, den här då. Bastard Out of Carolina. Vad hette den filmen när den lanserades i Sverige? Bastard. Är det en spelfilm eller mm. tecknad? Spelfilm. Bastard Out of Carolina. Mm. När den släpptes i Sverige. Uh. På bio och senare på video. Uh. Hette filmen Horungen. Nej! Jo. Nej, oj! <laughs> Vad fan, hur tänkte man ja, där? horungen. <skratt> <skratt> <skratt> jag kan inte skötta. Ja, jag, <skratt> oh, ja. jag måste bara slänga in en där. <skratt> ja, ja, Nej ja, det är spännande, spännande. åldrades inte värdigt. Nej, verkligen inte. Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. På spelasont.se eller den fysiska, fantastiska butiken i Norrtälje. Och Filippa, vi pratar ju retro idag. Då måste man ju snacka om spelasont. Gud ja, de är experter på det och har typ alla spel. Alltså jag gick in nu. Mm. Fem minuter innan vi börjar spela in. På spelasont.se klickade jag på retro spel, klickade jag på Ness. Alltså, hallå? Men där, där hittar man allt. Alltså allt fanns. Ja. Allt fanns. Och det bästa är om man är på... Eh, om man besöker den fysiska butiken och så frågar man om ett nässpel så kan jag garantera att du får eh, liksom fakta och trivia om mm. spelet av typ Burka. För han kan allt. Så är det ju. Så är det det ju. kan ju också vara att det pågår någon mässa och då brukar de ju ta med sig stora delar av sina spel till de här mässorna. Som sist när du och jag var på spelmässa då var ju spelar sånt där som vanligt med ett enormt utbud och jag köpte mig ett barbie näs. Det hade jag inte. Just det. Innan mm. Barbie blev populärt som det är nu. Innan det blev populärt, ja. Precis. Ja. Eh, kassetten är så jävla snygg. Den är så rosa. Det är... Ja, men den är ju asball. Ja. Mm. Men det är bara tecken på hur väl sorterad spel och sånt är som butik. Och vi rekommenderar ju er alla. Det vet ni. Åk till den fysiska butiken i Nortelje. Det är så värt det. Och spendera en hel dag där. Men... Om ni inte bor i närheten så går det lika bra att gå in på spelasont.se. Och till Spelasont säger vi, som vanligt, tack. Tack. Okej, okay, jag vet vad du tänker.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 vilket är det främsta valet av skor för inbrottskjuvar? Sneakers. Oh, såklart. Såklart. Ja, såklart. Jag skrattar! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ja, ja. Sneakers. Sneakers. Det är väldigt Det Är ni inte att för det låta? Ja, nu det. blir det bra. Nu okay. blir det kul. Spännande det bra. Mm -mm. Nu ska vi spela en låt från spelet Robocop 3 Och här kommer låten Titan ten title. <skratt> jag kommer nu ten tattoo. Tattoo ten. Title ja. så inspirerande var jag. Title theme eller aish. Ja, mm. mm. Från spelat RoboCop 3, det är The One and Only Jed Tell som har Utvecklat. C64, legend. Va? Ja, men gud ja, vad har han inte gjort? Du brukar ju alltid så här snacka i varm om Supremacy. och Min favoritlåt. Mm. Ja, gud ja. Han har ju varit där och pillat. Cybernoid har han varit och med och utvecklat musiken till också. Mm, mm. Konstigt namn. Nederländare. Mm. Det är ett på språk. Fluggel flägel, fluggel, flägel, Jag är övertygad om att alla bara går runt och bara säger hittar på. Ja. Det är bara att hitta på språk. Är det, är det är, är, är Tintin därifrån? I han ja. och, och den här billiga kopian. Fin och, och fiff. Sluta! Lägg av! Det är oerhört du får inte slacka skit om och Fifi. Det är bara en billig kopia. Av det Tintin. är budget Tintin, ja, det men är det. det är min barndom. Det är Tintin från Wish. Lägg av <laughs> Lamholt, Ferom, Tant Klara, och Fifi, Professor, Professor Kalkyl, ja. ja, okay, ja. Men Då säger ja. jag Kapten Haddock, Professor Kalkyl. Lägg av. Dupont Haddock är, och är Alkis? Ja. Nej. Men fan. Dockan Lisa. Det ska ju tilläggas att du och jag äger en komplett samling. Tintin har en ful hud. Milo? Ja. Milo? Ja. Vi, vi har ju en komplett samling av fin och fifi Ja, det har vi. Jag tycker att det är kul att hon heter fifi <skratt> <skratt> <skratt> Jag känner att, jag känner att alltså, ribban är begravd Så under marken. Oj, oj, oj, oj, ja, ja. Ja. En Bra, bra låt. Men, vad <skratt> ja. nu du? Nu har jag frågat fråga till dig. Mm. Vad heter språket som de. Flamländska? Ja, Choppy, du kan det och dig med är. Amir Jag menar att jag är världens blå här. Alltså. Du är det. Ja. Jag tycker jag var duktig. Tack. Ja. Nej, men så här. Robocop 3, soundtrack det är så sjukt. För vissa av de här kompositörerna lyckades ju att få nessen, näsett, att mm. låta. Som en C64. Ja, det ja. finns exempel också i spelet eh, Smurfarna. Ja. Låten The Swamps ifrån Smurfarna. Det låter som att det kommer från en C64. Jag vet hur inte, kom det att. Det, det är klart att de tekniska. inte hade det ljudchippet i en näss. Det, liksom. det sitter inget SID-chipp i nej, nässen. Såklart. Nej. Uh, jag, jag vet faktiskt inte hur det gick till rent tekniskt. Nej. Uh, men, Imponerande i alla fall. Ja, mm. och jag vet ju också att en par pixlar uh, musikspecial C64 2 eh, kommer att hända. Ja, men det, För det, kommer. det är nog det mest önskade. Gud, tror jag. jag. Mm. Efter, efter det här. Liksom, när vi återbesöker musikspecialerna. Mm. Det stämmer. Mm, mm. Ja, men vad spännande. Eh, ska vi säga att vi hoppar till nästa låt? Eller? Ja, men det tycker jag. Det är dags att gå tillbaka nu. Vi var på avsnitt 187. 187 minus 186. Vad får du då? Vad sa du? 187. <laughs> Minus 186. 1. Ett. ett. Par pixlar avsett ett. Ja. <gå> Shadowgate. Oh my god. Vi ska lyssna på låten Hero of Stormhaven ifrån Shadowgate. Nej, Stormhaven ifrån Shadowgate. En liten referens till det första avsnittet av Paripixlar. Ett avsnitt som vi hoppas att ni har glömt, enligt mig. Tack. Vad anser du om att eh, kanske göra, gö göra om det? Alltså en remake på det avsnittet. Robin, till mm. vårt avsnitt 200 så tänker jag att då kanske vi återbesöker. Men ska vi inte göra det avsnitt 201? Då blir det liksom 200 Nej. avsnitt sen. Okej. Ja. Det är märkligt. Men... Ja, men Shadowgate... Avsnitt uh -huh. 201, Shadowgate, igen. Uh -huh. och, då bara om, och då började om. <laughs> då började, började vi, vi om. Ja. Catherine och ja, kul. Nino uh -huh. Cooney och, uh -huh. och, och... Vad nej, tycker, vi nu? Ja, vad tycker uh -huh. vi nu? Nej, men vad säger, det tycker jag vore kul faktiskt. Och spela det igen. Med, nu, när vi, nu när vi efter 11 år har fått lite koll på det här. Med poddande. Eller Aj, man säger. Det vet jag inte. Ja, kan kanske. Vi ja, vi får se. se. Oavsett, musiken i det här spelet gör mig nostalgisk av två anledningar. Mm. Delvis för att jag tänker tillbaka på min barndom, för jag spelade det här spelet otroligt mycket. Och delvis för begynnelsen av par och hur många timmar som du och jag och våra lyssnare tillsammans har lagt ner på den här podden. Det finns folk där ute som faktiskt har lyssnat sedan dag ett. Ja, det är imponerande. Vilket fortfarande värmer mig enormt mycket. Och tänk så här, man skulle plussa ihop alla timmar som du och jag har spelat in på podden. Mm. Som jag har redigerat och som alla där ute har lyssnat på det. Nej, jag inte det. Det skulle liksom räcka till typ jordens undergång från och med nu. Men kul, om, om jag tänker så här, all tid som vi har lagt ner på det... Mm. Vi ångrar ju inte, men det blir så, så här här hade man kunnat lära sig ett nytt språk. Typ, eller? Ja. Här hade man kunnat gå en femårig universitetsutbildning. Ja, du skulle nog kunna gå typ sju femåriga ja, utbildningar. Lite så. Men jag blir verkligen nostalgisk på två sätt när jag spelar Shadowgate. För att delvis tänka tillbaka på, som jag sa, när min, min barndom satt och försökte liksom är slä? Vad tä? och är -ö, ö som jag inte riktigt hade mm. det så ja. Jag skulle vilja få tag På Vem det Översättar. var som översätter det här spelet Ja. Det kan bli så att jag Kanske följer upp Robins Spelmysterier med ja. det här Ja Men jag, ja, nu har jag kanske sagt för mycket här För mm. jag, har, jag vet att det finns en intervju Ute med den här personen Men jag skulle okay. vilja prata med den här personen själv Ja Kanske. Någon mm. gång i framtiden. Mm. Så det är ju tekniskt sett inte ett spelmysterie. Men, men det vore kul kanske att ja. ta tag i det. Vi får se. Men i sånt fall känner jag att kanske om det är någonting du och jag kan tillföra som är nytt. Mm. Ja men precis. Det, mm. hade varit, det hade varit kul faktiskt att ta sig mm. an det. Robyns spelmysterie. Får, får jag slänga in en blänkare här? Du får. På, för er som är Patreons. Patreon.com-paripixlar kostar 30 spänn i månaden. Då får du tillgång till den pågående minidokumentär serien Robins spelmysterier där jag går igenom olika mysterier från spelens värld. Kan man återuppliva Aerith, det gömda kärleksbrevet i Super Metroid Atari-spel i öknen alla de här klassiska, jag går igenom dem och kommer fram till svar och ibland kommer jag inte fram till svar men då kommer jag med en rolig teori istället. Så gå in på patreon.com snedsteg på pixlar, ja, snälla jag, jag har fått så mycket fin feedback från Patreons om det här. Så att ni får jättegärna gå in och lyssna. Det är totalt 11 avsnitt. Jag tror avsnitt åtta är ute nu. Så att det är några kvar sen är vi i mål. Och sen, det ska ni Sen göra. när alla avsnitt är ute, då kan man gå med i Patreon bara en månad och betala 30 spänn för att få lyssna på alla. Precis. Så kan man göra. Sen kan man ja, bara så kan man gå igen. Ja, precis. precis. Och glöm inte bort att för de pengarna så stöttar ni också par pixlar. Och det, enormt mycket. Enormt mycket med mm. det här som vi gör. Oj, det var det. oj, oj, oj, oj, oj. Vi får andas lite. Jo, men absolut. Jag tycker att ni ska... Om ni har möjlighet, helt enkelt, så ska ni lyssna på Robins spelmysterie. För jag är superstolt och supernöjd över det här. Jag vet att han har jobbat stenhårt med de här. Och det, det låter verkligen jättebra, Robin. Så det, det ska du vara stolt över. Jag är väldigt stolt och väldigt nöjd med den här produkten, faktiskt. Då ska vi gå vidare till min sista låt. Mm. Och då besöker vi spelet Silver Surfer. Ooh. Ooh! Och det här är stage theme. Ooh! Ooh! för alltså, Stage team släpptes 1990 utvecklat av Software Creations och den här musiken alltså det här spelet är ju jättekänt av två anledningar ja. dels är det skitsvårt Mm. Eh, det är oförlåtligt Det här spelet eh, Varje gång du dör så möts du av den här Klassiska eh, skärmen När <laughs> ja. han ser så här: defeated ja. Du är helt besegrad liksom, Och bara tar sig för pannan Och bara, uh, mm. liksom mm. Eh, Men sen är det också känt för Liksom, badass musiken Tre anledningar i det här spelet uh -huh, okej. Okay, ah, okay. mm. Du får säga den sista sen, ja, då? Jag väntar, mm. jag väntar Musiken är i alla fall komponerad av Tim Fallin och Geoff Fallen. Eh, och Tim Fallin och han är också en känd kompositör från den här tiden som har skapat mycket musik till bland annat då C64 och NES. Eh, han har bland annat gjort musiken till Spider-Man and the x men in eh, Arcade's Revenge, mm, mm. som också har så här jättesvingig musik. Ja, Det är också verkligen. Tim Fallin. Mm. Mike Fallin. Är för övrigt en känd spelutvecklare under den här tiden. Han har jobbat på bland annat Bubble Bobble och Ghouls and Goblins. Så de här två bröderna då brukade jobba ihop då på projekt mm. under den här tiden. Men just Tim Fallen har gjort musiken till den här. Och jag tycker att den är skitbra. Snygg och svängig. Jättebra musik Eller i det här hur? spelet. Anle ja. Anledning tre ja. är att det här spelet... Spikade i pris på eBay efter att Angry Video Game Nerd hade gjort ett avsnitt om det. Ja. ja. Så att det är lite James Rolfs fel att det här spelet är ganska dyrt idag. Ja. Eller dyrare än vad det var förut. har vi det här? Nej, vi Nej. Är inte har inte Silver Surfer. Men det där är lite spännande tycker jag. Att spel som, som liksom normaltvis inte kostade så mycket pengar att köpa på, exempelvis eBay eller tradera. Det räcker med att en youtuber gör en rolig video om det spelet och sen så, så går liksom priset upp enormt men, mycket. Ja, det är roligt för det belyser hur marknaden fungerar. Ja. Vad är det som gör att vi värderar ett objekt högt mm, eller exakt, lågt? Exakt, ja. Det kan dels vara för att det bara har blivit känt. Det kan vara för att det faktiskt är väldigt bra. Mm. Men det är ju mer sällan. Att ett ja. objekt faktiskt är jätte, jättebra att det är därför vi vill ha det. Mer än ofta så ser vi att objekt som kanske inte är så jätte jättespeciella egentligen rent mm. objektivt bara sticker iväg i skyarna i pris. Personliga, På grund av ja. anledningar som du nyss nämnde. Mm. Personligen så, jag köper inte speciellt mycket retrospel nu för tiden. För jag tycker att priserna... Överallt, speciellt på sidor alltså som typ eBay och tradera. Priserna har dragit iväg så fruktansvärt mycket. Jag trodde att vi hade liksom nått någon form av jävla topp för typ fem år sedan. Att det kan inte bli dyrare än det här. Men när jag kollar idag på hur mycket vissa spel slutar på. Så här slutpriser på, på allt från Facebookgrupper till till tradera och sådär. Det blir bara dyrare. Mm. Det, blir, det blir bara dyrare. Precis, mm. alltså, precis som allt annat då, maten och, och bensinen och allting blir, blir dyrare. Ja, och, och, och elen. Men, men spelen också. Eh, jag köper inte så mycket retrospel längre. Jag, jag byter mycket. Mm. Alltså att jag, jag, liksom, jag har de här spelen att byta. Och, sen ja, så, ja. och alltså, det beror ju också på då, av vilken anledning man eh, samlar spel. Ja, precis. Om det verkligen är så att det här är den sista det, det sista spelet man behöver till mm. exempel, då är det klart att man är villig att ge kanske lite mer Ja, det finns saker som jag som jag saknar i spelsamlingen men det är inte jättemycket, jag känner mig ganska så här komplett för jag har typ allting jag hade som barn och jättemycket till, men sen känner jag så här att jag har inte så mycket behov längre av det, alltså jag har inte behov att köpa retrospel längre, liksom. jag gillar att byta, jag tycker det är mysigt för jag har mycket dubbletter liksom. det, det är så jag jobbar så gå in på våran Discord, där, där, där kan man faktiskt komma i kontakt med mig om man vill byta. Speciellt Gamecube-spel, jättemycket Gamecube-spel, om någon vill byta, byta med mig mm. det här. Kontakta mig på Discord. Vi, vi... Perfekt. Precis. Den hittar du på paripixlar.se, men det vet du redan som lyssnar. Eller hur? Ja, på våran Discord. Ska vi spela kvällens sista låt? Ja, nu är jag jättenyfiken. <laughs> Okej, <Okay. laughs> nu kommer en tang twister här. Okej. Okay. Vi ska lyssna på låten Exhibition Match ifrån spelet Hanno no Tokyo Dodgeball Donpaite 2. Oj. Ja, hängde du med? Det är ett, spel, det är ett spel, om dodgeball. Okay. Här kommer låten Exhibition Match. nu säger vi så här. Året är 1993. Mm. Famicom exklusivt från Sunsoft. Oh. Fan, alltså så klart. Deras musik på den här tiden var alltså ljusår för oh. mycket oh. annat. Oh. Eh, och det här spelet är baserat på en manga med, med samma namn eh, som alltså titeln översätts till typ så här, Flaming Rugby Boy Dodge Don't Pay typ. Ja men alltså, så En manga Mm. Om dodgeball. Ja, men de gör mangor om allt. Ja. Mangor. Ja, ja, ja, så. Ja, ja. En manga, flera mangor. Jag tycker att här med manga, allt har varit så fascinerande för mig. Mm. Eh, för det finns ju manga, eller mangor, om, om allt. Ja. Eh. Tänk dig då att det sitter människor som liksom lägger ner all sin tid mm. på att skapa en manga ja. om dashball. Som liksom får pris för det. Nu ska du få öppna någonting här. Uh. Vi har de här vanliga typerna av manga. Alltså uh. Kill killmanga, uh. det är ju shonen manga. Uh. Där snackar vi typ Naruto Attack on Titan. Det, yo, yo. det är är killmanga för uh. i Japan så är det kill och tjej. Killfärg tjejfärg, uh. killmanga, Kill manga, manga. de är så. De är så. Ja. Tjej manga heter ju shojo. Shoujo manga. Där har vi ju då klassiker som till exempel då Sailor Moon eller Rose of Versailles. Versailles stavas det, men det uttalas Versailles. Dessa två kategorier har ju också motsvarigheter för både äldre män och kvinnor också. Alltså så här, äldre män, då är det manga om hur det är att vara en gammal man. Och det finns manga om hur det är att vara en äldre kvinna. Sen finns det ju de här manga som bara är helt skruvade. Som inte liksom platsar in i någon kategori. Vi har Resioko Re, Resio Dai 1. Det är alltså en manga som handlar om en kvinna som går och lägger sig på kvällen och när hon vaknar upp så är hon ett kylskåp i sitt ex-lägenhet. Va? Ja. Va? Ja. Är det på riktigt? Ja. Och, och och hon är där? Ja. Bara under en dag? Nej, hon, hon är ett kylskåp i För sitt, i, ja, i sitt ex-lägenhet. För alltid. Ja. Jag vill läsa den mangan. Men du vill också läsa Children can't choose their parents. Det är alltså en lite kortare manga då om en man som blir kär i en kyckling. Nej. Alltså han blir förälskad i en kyckling. <gör> inte så här sexuellt utan han blir förälskad. Nej, liksom. ja. Jag vill inte se någon så här tidlag. Liksom. Nej. Nej. Då, då skulle du nog undvika Onani Master wow. Ja. Den handlar om en man som har en supertalang. Okej. Okay. Han kan få enorma utlösningar oj, när, oj, han oj, oj, oj. när han A. vill. När han vill. Eller varför ska du inte bara läsa den som kort och gott heter Fourteen? Um, en bit ifrån en nyslaktad kyckling muterar och blir en supermutant som får mm. namnet Chicken George. A. Han ger sig ut på ett uppdrag för att döda mänskligheten som har förstört planeten. Uh, den här fantastiska mangan är bara 260 kapitel Åh oh my lång. god. Kapitel. <laughs> vad? Hur, hur kan man liksom vänta, bara vänta, vänta. kan man få ta det där igen? Ja. Alltså, en bit ifrån en nyslaktad kyckling. Ja. En, vad en, en är en bit? bit? Ja men liksom en bit, en chunk. En chunk. Ja. En sån vävnad Ja. En matsked kyckling. Ja, muterar och blir ja. ett monster som får namnet Chicken George. George. George. George. This is my brother George. This is my brother George. Peppa pig. Ja förlåt. För weird. Så ger han sig ut på ett uppdrag för att döda alla människor. Oj. 260 kapitel. That's impressive. Alltså är den så här djup liksom. Går Chicken George genom en depression eller någonting. Träffar han sin livskärlek? Behöver han ta sig enda, igenom olika prövningar? Det enda jag känner det är bara att jag, jag har nog aldrig älskat Japan så mycket. Ja, alltså Japan är ju <skratt> både... De är mycket på många olika sätt. <skratt> Förstår du? Ja. Oh. Det är... Oh. I love Japan. men alltså so ja det, det kan vara kul. De har mangor om roliga och märkliga och obskyra saker. Oh. Men det är också väldigt weird. Det också. är lite weird. Alltså de har ju animes... Som är, alltså jag tittar ju väldigt mycket på, jag, jag älskar ju film. Mm. Eh, och jag har ju koll lite på, jag, jag tycker väldigt mycket om asiatisk film och mm. filmproduktion överlag. Så jag har ju lite koll på eh, alltså anime mm. eh, som är lite mer udda. Nu snackar vi... Långt, långt ifrån Studio Ghiblis trygga fan. Alltså, långt, långt i den mörka. Du är inte så långt sfären. ner. Nej, Du är inte så långt ner. Du är Netflix-anime-tittare. Netflix men äh... det, finns ju, det finns ju weird shit där ute. Alltså. alltså jag men... påstår inte att jag har sett allt. Nej. För att jag vill inte se det. Nej. Alltså... Men vad säger du? If you det, know det, what I mean. Ja, men det finns ett jätte djupt kaninål med weird. Ja, det är det jag pratar om. Det är ja. det hålet jag pratar om. Att det finns så mycket weird shit, alltså. Mm. Så mycket weird anime mm. som inte längre är liksom gulligt och inte längre bara kul. Det är inte längre bara en kanin eller en chicken bit som mm. tar över världen. Utan det är liksom på snudd till olagligt. Förstår du? Mm. Ja. ja, men det är ju Det, det är, är ju det, det är Japan. Men det som jag, som jag sa, jag mm. återupprepar mig. Mm. Jag bara älskar Japan mer. Ja, men gör man det då? Ja, det gör man. Det gör jag man. vet inte. Där och då kanske jag inte älskar det. Nej, men nej Överlag nej. älskar jag Japan. Men just där och då blir jag bara konfunderad. Vi älskar Japan. Ja, vi älskar Japan. Ja, vi älskar Japan. Tog du en tupplur idag? Nej. Fan, det fattas en. vi oh. <laughs> skrattar då för fan! <laughs> det var kul. Vad gör man... Med en trasig brödrost som inte rostar. Nej. Man kastar den i sjön. skrattar då för fan! Nej, det var inget bra. <laughs> Okej, vi har lyssnat på alla näs för ikväll. Eller hur? Ja. Och återbesökte eh, musikspecialerna. Ja, vi hoppas. Låt oss veta vad ni tycker. Ja, jättegärna. Det här var länge sedan det vi gjorde det här. Sen. Men det är kul. Men det är, kul. det är alltid kul att få lyssna på musik. Ja. Det är det, och jag vet inte hur ni lyssnar på Paripixlar men när jag lyssnar på podcast då är det oftast när jag är på väg någonstans. När jag tar cykeln eller bilen någonstans. Eh, på väg till jobbet till exempel. Mm. Eh, och då är det skönt att få lyssna på någonting lättsamt. Mm. Eh, och gärna liksom musik i musikväg. Mm. Eh, så jag hoppas att ni tycker om det här avsnittet. Det hoppas jag också. Mm. Vi får se reaktionerna. Det ska bli spännande. Mm. Mm. Innan vi avslutar så har vi ju Tre stycken fördomsprofiler. Oh, och alltså, oj, oj. Nu, nu är ni tre. Så vi, vi kommer inte kunna sitta här en halvtimme med, nej, nej, nej. med nej. era namn. En i taget. Så här är det då. För er som inte förstår det här. När man blir en Patreon till Paripixlar. På patreoncom Då skriver man in sitt namn. Och sådär. Och då får man välja själv. Om ni vill att vi gör en fördomsprofil av er baserade endast på era namn. Du vet som person med det här namnet, ja, men han var säkert rödhårig som barn, och han, mm. var, han hade säkert ett mm. sega och han, var mm. säkert, han hade säkert en BMX med så här många växlar. Så vi bygger, vi bygger liksom en nalle av ditt namn. Fördomar. En, precis, fördomar. Alla som heter Stefan ser ut så här och gjorde såna här grejer. Alla som hette Anders såg ut så här och gjorde såna här grejer. Så att nu har vi tre namn här. Och Eftersom att vi ska behålla deras integritet lite så tänker jag att vi bara tar deras förnamn. Ja, det är klart. Ja. Och så att alla vet, vi känner ju inte de här personerna. Nej, nej. Och det här är bara på skoj. Så klart. Det är inte på skoj, det är allvar det här. <laughs> okej, okay, det är på allvar. Yeah, yeah, jag, jag kommer absolut. inte ta avstånd från mina åsikter här. Nej, okej. Okay. Vi börjar med första namnet. Okej. Okay. Vincent. Vincent. Var, varför får jag för mig att Vincent har ett asiatiskt utseende för? Jag, jag bara känns att Vincent är... Han har... Han har han, han var, han, var, han var en gullig asiatisk bebis när han var liten. Nej, vet du, Vincent är en lite klent byggd 14-åring. Han har en förkärlek för Japan, såklart. Men han har svartfärgat hår. Han färgade gör... håret svart, ja? Jaja, ja gud ja. ja. Om man inte redan var asiat och hade svart hår. Och Han brukar ju åka in till stan då, och gå på sci-fi-bokhandeln. Han har varit på minst fem närkons. Jaja, jaja, ja ja. Jaja. ja, Gud ja. Han älskar Naruto. Men han har, Naruto är ja. mainstream för ja. Vincent. Han, han gillar de här obskyra serierna som vi nyss har pratat om. Förstår mm. du? Mm. Ja, men han gillar inte Naruto, han gillar Full Metal Alchemist, tror jag. Ja, just det. Tror jag han gillar, ja. Hade Vincent varit tonåring 2009 så hade mm. han haft en bildagbok där han la upp bilder på sig själv. Men han hade en sån här naruto... Eh, headgear. Headgear ja. med en liten metallplatta. <laughs> Det hade han haft. Vi, jag tror att Vincent hade bärbar cd-spelare länge. När folk hade gått över till disk och mp3-spelare då hade Vincent fortfarande en Bärbara serie spelar för att ljudet var bättre mm. på den här. Ja, ja kudja. Men en vuxen vinsen. Mm. En vuxen vinsen, ja. det vet jag inte. Den är svår. En vuxen vinsen. Känner när en vuxna vinsen? Nej, jag Nej. tror inte det. Nej, en vuxen vinsen jobbar ju <här> säkert med någonting tekniskt, tänker jag. Han är säkert väldigt intelligent. Ja, ja, ja, ja. ja väldigt ja, 200 IQ. Ja, jag mm. kudja. Mm. Och som sagt, förkärlek till Japan. Ja, det är väldigt, ja, mycket, så. ja, det är vä väldigt ja. mycket sånt. Mm, mm. Väldigt mycket sånt. Mm. Äger, Fortfarande klentbyggd. Ja, mm. kan ha ägt en Fedora-hatt. Ka kanske i jeanstyg. Nej, Nej, inte. Nej, inte. Nej, jo. Nej, men, alltså, nej, men så här. Den här killen var nog en sån som hade typ en för Fedora. En beige. Ja, ja beige Fedora. Kanske. Ja. Han har en mamma som heter Kerstin. Kanske. Han har garanterat långt hår. Ja, eller en lång lugg. Oavsett om han har ett liksom klassiskt europeiskt utseende eller ett asiatiskt utseende så har han långt hår. Det är helt eller säkert eller. lång lugg. Ja, kanske. Har han. Kanske. Ja, men det var Vincent va? Det är Vincent, hoppas du vi är nöjd. Ja, nu kommer en rolig. Okej. Okej. Conny. Conny. jag säga mina som jag ja. som jag har direkt här. Ja. Conny gillar snus. Och alla som inte snusar är töntar. Han jobbar långa dagar och sen kommer han hem och suckar åt att bonusbarnen är jobbiga. Mm. Han har länge kört i samma gamla Volvo och har en jag tror också att han har en gammal blek tatuering på höger arm av en panter som har liksom börjat blekna bort efter alla semesterresor i Spanien. Samma hotell i Spanien alla år. Conny, för mig, mm. han bor i... Eh, Alltså utanför Jönköping någonstans. Eh, han älskar sin husvagn. Eller, nej, bättre upp, husbil. Han har en husbil mm. och två barn, tänker jag. Men han älskar sin fru, gör han. Ja, ja. Eh, de Som åker... heter Tina. Ah, ja, eller kanske <laughs> Tine ja eller Camilla. Ja, eller ja. Kerstin. Ja, ja. Nå ja. någonting Något sånt. sånt. Ja, ja. ja, Och de älskar eh, GK:s, vad heter det? Ullared. Ullared! Knullared. Det det är liksom Och dansbandsveckan! förstår du? <laughs> I det är Malum. liksom, oh, ja. Oh, ja. ja, Här dansas det och liggs och oj, oj, oj. dricks Jag tar liksom. avstånd. Ja, ah, nej, det gör inte jag. <laughs> Conny älskar dansbandsveckan. <laughs> jag tror att Conny har tappat en av tänderna på... Den, den, övre, nej, den övre käken har han tappat en av tänderna mm. och har inte satt in en ny tand eller en guld tand, utan det är bara hål där. Jag jag inte hål. någon av framtänderna utan någon på sidan. Och jag vet, ja. Conny går i eh, träskor. för ja, han, det kan han ha, ja, det det har, har han, han i sin och, husbil. Mm. Han har träskor som är så här nötta. Mm. Ja. Det, luktar, det luktar lite mögel i husbilen. Ja. <laughs> instängt. Du ja. vet när man går in i en husbil eller <skratt> du vet när man går in i en husvagn. Ja. Den där lukten där. Det är, ja. det, det, det är någonting ja, någonstans. Ja. ja, men han är väldigt stolt över den. Mm. Mm. Sista namnet för du kväll då? Ja. Daniel. Daniel? Vet du, vad, vet du vad Daniel gillar? Vet du vad han gillar? Bra han, teknik. Nej, nej. Ja, delvis. Mm. Men han gillar också militärer. Och han gillar... Att lyssna på när hans pappa berättar lumparhistorier om militärer. Och han kan allt om militärernas utrustning och, och grepp. Och helikoptrar och annat tråkigt skit om militärer. Daniel mm. är lätt skelugd. Ja! Är ja. han. Han ser sig själv som en alfamejl. Kanske... Nah. Okej. Okay. Ah, Men han har en <snick> flickvän. Ja. Som bor i Norge. Ja. Som har ja. en arm. <skratt> Men han, är, han älskar... <skratt> Vänta, vad fan? En arm? Vad fan? du ifrån... <skratt> Ja. Varför, varför, varför, varför Daniel varför. älskar att Ja, det gör Ja, det gör han Varför har, varför har hon en arm för? Varför inte? Du, vi, ska, vi skrattar inte. Vi är, vi är inte funkofobiska. Nej, nej, men, nej. Men vi skrattar nej, bara nej. åt din, ditt spontana infall av att det här är min Daniels, Daniels flickvän. Ja. Allegedly har en arm. Ja. Ja. Kanske är, att hon, att, nej vänta. Kanske är han förälskad i henne för att hon förlorade armen i lumpen. När hon fastnade med armen under en sån här ja, ja, ja. bil med pansar. Ja, gud ja. När han berättar för folk ja. så är det det första han berättar. Ja. Att hon bara har en arm. Har Daniel, är stolt ha över Daniel det. En, en lite för stor skinnjacka på sig? Ja, och illa sittande jeans. Mm. Mm. Och skor, såna här... Ekoskor. Nej, nej, jag tänker såna här Nike-skor som har seriöst hängt med sedan 97. Kanske, ja. Ja, mm. exakt. Så det är så här, du vet, man ser att de är, de är gamla men de har inte hunnit bli retro än än. De, de har bara hängt med för jo, att de ja, funkar. Liksom. Ja, exakt. Ja, mm. exakt. Nu har vi sabbat livet för Vincent, Conny oh, och Daniel här. Jag, oh, mår, jag, mår, jag mår lite dåligt. Jag mår lite jag, jag dåligt. Jag känner så här direkt. Jag tar avstånd från det jag har sagt. Jag tar jag vill avstånd från ja, det. Jag, jag sagt. ville bara säga Nej, Honey. Vad kul att ni ville få era namn fördomsprofilerade av ja. oss. Vi skojar ju nu. Såklart. Vi bara säger en massa saker. Nu har vi saker. tre, tre patrons mindre här. Så ja, precis. Ja. hoppas ni tyckte att det var lite kul i alla fall. Vi skojar ju bara. Om, om du som lyssnar vill. vill få ditt namn förstört. <skratt> um, så gå in på Patreon för fan. patreon.com mm. stängs pixlar. Det är helt enkelt. Ja, sådär. Du så bara skriva. så förstår jag det åt dig. Ja, mm. precis. Gratis. Gratis. Typ. Ja. Det är snällt. För jag är lite skamlig promotion? Får, mm. får jag det? Men du har redan pratat om Dina Mysterier. För mitt, för mitt band. Ja, just det, du har Hallå. en till grej. Jag spelar. Jag spelar i ett hårdrocksband. <skratt> får jag göra det, eller? Ja. Jag spelar i ett band som heter Alicia. Jag spela, spelar bas där. Vi spelar på Scandic Malmen i Stockholm. På söder. Va? Den 30, va? De 30, 30 september. Fri entré. Va? Klockan 20.00 öppnas dörrarna. Scandic Malmen, Stockholm. 30 september. Vi är där. Fri entré. Oh. Jag kommer vara där och spela. Du oh. kommer vara där. Ja. Det kommer bli värsta draget. Eller hur? Det vore skitkul om... Det kommer någon lyssna dit också. Ja, det är jättekul ja. faktiskt, verkligen. Ja, men verkligen. Så, så, så kan vi hänga kanske lite, om ja, jag hinner. Verkligen. Vi ska spela det med våra goda vänner i Black Oak. Mm. Som också är ett band från vår lilla stad. Mm. Vi ska nu, nu ska vi ta klivet från småstadskommunen till storhuvudstan. huvudstaden. Mm. Mm. oj. Ja, oj, oj, oj. Nej, men det upp för fan. Det blir kul va? det här var kul. Ja. Mm. Var är allt vad du bjudar på i avsnitt 187? Jag tror det. Jag har till och med ändrat nu. Så att nu står det faktiskt 187 och inte 188. Bra. Mm, snart är det 188. Vad ska vi göra då? Det vet oh, vi inte. Oj, vi får se. Oj. Vi kan glädja er. Med en liten nyhet i alla fall. Och det är att vi faktiskt har börjat... Nej, <laughs> nej. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Säg inte. Säg inte. Säg okay, inte. Kan, kan, kan jag ledtråda? Nej. Va? Men jag kan ledtråda? Nej. Det finns ett avsnitt. nej. Som vi har pratat nej, om. nej, nej. Men om. nu. Nej. Det finns ett avsnitt som vi har pratat om sedan dag ett. Så, punkt. Att göra. Ja, punkt. Vi har börjat jobba på det. Ja, det kommer ta lite tid. Just nu. Jag, jag hoppas det släpps 2023. Shh. Annars blir det tidigt 2024. Ja. Det är en långkörare. Så, nu räcker det. Ja, ja. Men som sagt... Finns det något spel eller någonting som ni vill att vi ska spela och prata om så glöm inte bort att ni kan kontakta oss på sociala medier Facebook, Instagram eller skicka oss ett mail på podcast.paripixlar.se Hej Robin och Filippa, jag vill att ni ska spela det här spelet. Ja. Hör över till oss, vi, vi är alltid öppna för nya förslag. Absolut, och har vi möjlighet eller har vi lust att göra det så kommer vi att göra det. Mm. Mm? Jag träffade ju en god vän. Rätt nyligen. Som får på tok för lite cred i den här podden. Herr Almroth. Ja. ja. Som har gjort våra fantastiska intron och alla variationer av det. Ge honom något kul. Ja, han, vänta, han får en sån här. Och han får en sån här. Mycket trevligt. Jag träffade honom i Stockholm för några dagar sedan. Och vänta, han, han, han, han får en sån här också. Oj, oj, oj. Han är värd som oj, oj, oj, oj. Alltså. Ja, ja, men jag håller med. Jag håller med. Fint. Ja. Ja. Men i alla fall. Och, och han och jag, vi pratade. Vi var på en spelaffär tillsammans och snackade lite skit. Och han hängde i stan med, med mig och våran son. Jättetrevligt. Superkul att träffas. Vi gick, vi gick och käkade hamburgare. Ja, sånär, men det var sånär. väl helt spontant. Ja, det var jättespontant. Det var ju jättespontant. typ Ja, och sen gick vi på myrorna och kollade retrogrejer. och så. Vi hade en skitrolig dag i stan. Han sa så här... Det var du och Flippa borde göra. Ni borde göra ett avsnitt där ni bara pratar om hiphop relaterade TV-spel. Och jag bara fan det är det en, br kille, en briljant it. idé. Okej. Okay, och då snakkar vi alltså 50. Rap the Rapper. Parappa the Rapper, <gå> 50 Cent, Blood, blood <gå> and the Sand, <gå> ah. Wu-Tang Clan Hello. alltså det finns ju hur mycket spel som helst som har hiphop tema och jobba. Ah. Fan du är briljant. Ja. Ah. Jag hade aldrig ens tänkt på det. Nej. Det måste vi fan göra. Alltså, det är en grej som ligger på vår lista också så att hiphop-spel. Jag mm, kan så mm. lite om hiphop. Mm. Den här hiphopen på jag kan, det är min favoritartist, eh, Takeshi69. Sluta! NWE. Ja. I.C.I. E Ice Cube. Ja. Jo, Ice Cube jo, före ICE. Jo, ja, ja, kanske. Jo, kanske. Han vann den fighten, Robin. ICE ja, dog ju till typ <fart> HIV. Så att, ja. ja. Men alltså där. han vann den innan ja. han dog. Jag är inte så mycket för Snoop Dogg. Och så, du vet den, den här ja, Nej, det är inte Ja men Jag gillar de, ja. här, de här Fake it till you make it killarna. Uh, jag, jag... Fake it till you make it? Ja men 69. Sluta. Alla de jag där jag jag är Ja extremt svårt för svensk hiphop. Tyvärr, men jag har det. Alltså nu. Ja, modern, modern svensk hiphop har jag ja, svårt för ja. det, det, det är inte min verkligen inte min uppfattning. Däremot, förut, förr i tiden, de här stora, liksom de som var på 90-talet, 20-talet mm. där. De är bra. Bra. Latin ja. Kings, eller? Inget fel på Latin Kings? Nej. Absolut nej. inte. Nej. Jag gillar Latin Kings. Men mm. även, alltså, oh, vad heter det? Organism12 heter han så. Jag vet. Inte. Heter de så? Eh, till viss del Loop Troop. Eh, och alltså den eran, liksom. De här, de här nya killarna gillar jag. Det är svårt för det där, För det är, allting låter likadant och det är bara massa våld och sådär. Det är inte min. Jag tycker det är lite larvigt. Men alla är ju olika där, liksom. Ja. ja. Men som sagt, bra idé. Hip-hop-spel. Det, det vore svinkul faktiskt. Ja, verkligen. Så att, ja. mm. så att ska vi, vi, vi kör, vi kör outrott nu, för nu har vi snackat nog, tror jag. Ja, men det tycker jag. Följ oss på Facebook och Instagram. Ja. Och tack så mycket för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast. Ha det bra! Puss på er! Puss på er! Hej! Hej! <trycklig> <trycklig> <trycklig> Förra gången vi hade näst musik Nej för jag är lite um, Typ. Ja. Det är helt stört också. Du har det hypat den som fan. Ett avsnitt som vi Bara och jättemycket till! Jag morg. Robins spel.